Tolosaldeko jendea engaiatzea, ba e, normalizazioan, ta guretzako normalizazioa da euskara erabiltzea. Tolosaldean 182a euskalduna da, baina bere erabilera erdira jesten zaigu 100erokoan. Ba gure lana da, ba jendeak kontzientziazia hortaz, e, neurri batzu proposatzea, ohituera hoiek eta jarrera hoiek aldatzeko portavozerak eh e, bueno, ba, berbideratzea. Eta hori da gure, eta batibak izarte implikatzea Euskaraaren etorkizunean. Hoi da, herri mohimentu bagea, lareunda bi kidek osatua, tolozaldeko oitatzortzi herrietan nahi dugu gure gizat taldeak izan bere herriko Euskaraaren etorkitzuna zarduratuko dienak. Eta hori antolatu, bizi eman, eta jendea partizipatzea bultzatzea da gure inkitzuna. Adibide batzu mateko ze arlotan e, egin dituzue ekimenez berdinak. Arlo asko dago. Egi tolosaldeak e, berez egituraz ba irten bidea asko argitua dauzka. Adibide gure euskuntza euskalduna da. Gure e, eskualdean e, litekena da zero urtetik E, amasei urte arte, erabate Euskredaz egitzea zure ikasketak, eta lan bide eziketan, lan munduan sartzeko eziketan berezian ere, Euskredaz ia osoki jarruz egin litzezke, erri maliakoak eta goi maliako ikasketak. Horra, hor, aurrera bidea hondi haukago. E, jendeak Euskredaz ikasten du, eska ja sotendu nere ber erabilera ba, ez da maila berean eta orrun hori nahi dugu aurrea aitzinerratu ta hor garbi dago ba, lan munduan esate bateako atzerapena handiz goazela oraindik lan mundua hegoaldean e, tolosaldean, e, lan munduaren hizkuntza gaztelera da espainola da eta hor pausa handi ematea badau da e, segurazki gar eguneko komunikazio mundu hortan ere Taukiko komunizatik dugu, baina input asko handiak eta inartxua dira. Ba, jendea ikasi behar du hauztak eta hortan izkuntzari izkuntza garantzia ematen da hortan konsumo horretan ere ere txeko moduak emarra duzkagu. E, Aixi aldean, gazten, kirolean, e, Eremu asko hau den konturatzen garen ba, izkuntzaren, izkuntzaren, e, izkuntzaren garremanak, Ez dira, eta ez dut txarrera esan nahi, ez dira oso fidelak, ez? ez? Amodioa e, igual bai, baina traizioare bai, ez? Hor dut, hor ba, ere, ba, ba, dan esparro oso zabala da gurea, baina dena abilitzen da norberaren norberaren engaiamentuatik, kompromisotik, eta eta hartzen duen kontzientziatik, eta hor ikusten dugu, ba, beti gara inbarreko lan ahala. Eta kero beste egieta baita ere, Ba, eskualde hortan gauden eragileak, instituzionala diela, soziala gugeu edo kulturmailakoak elkarrekin, diagnostiko bat dinbarri gula, elkarrekin, elburua jarri barritu gula, eskuhaldeako politika bat definitiu barrauka gula, eta hortarako e, bitartekoak, ekintzak zehaztu behitua gula. Hor lan, esparroa hondi edako baita ere. Galtza hondi, e, 2018-2018 bat aurkestu duzu hemen, bitzetan, entzulei espikatzeko Ba 6 lerro, ez. Bat, baina azkenaren esaten ari hau, Tolosa euskararen maila, hor nahi dugu bilgune bat eratu. Ba, esandako institutu e, eskolaingitan eragile horiek elkartuta politika komun bat diseinatzeko eta ta konpromiso hartzeko. Bestea da e, galtzaundiren beran antolaketa, eskubalde mailara zabaldu nahi dugu, herri guztia inplikatu nahi dugu. Eta bati bat erabaki honetan emakumean emakumeak leku gehio hartzen nahi dugu, oso leku gutxi hartu badagulako oraingoz. Eta gero ekintza datorrita, ba gure lerroak, ez? Gizartera atibazioan euskaraldian jarrikoitego gure indarra handienak aurten eta aurrengo urteetan horrek emango digu lana, baina gero sektoretako sektore eta sektoreen barregolan lana zuztapen ekintzak, bueno, kultur mailan da hoyeneko e e e lurralde aktiboa da gurea. horrez Horrezego ikusten e zera handi daukagunik eta gero da oso importantea zeharle lerro izango die, ba, noa lotzen gean genero berdintasuneekin, noa lotzen gean anistasunez, e migrazio eta etorkinen eskubide eta hizkuntza, bazko horre, bueno, baina horre baduko olean bai. Gaur Tuluzakoak ustaritzen Eta zel bururekin nola komparazen ezake Tolosa eta Uztaritz egoera. negoera? Bueno, e, gombiatu gaitu uste. Tolosa eta Uztaritz e, zenietu adien erria dira. Gu propratuenien Elkarlana e, Euskara den etorkizunari buruz. Eta gombiatu gaitu uste proiektu orkestea. Guk e, Uztaritzen ez dago Euskara elkarterik a tolosaldean bai. Hoi da havia punto importante bat. Uste dugu ba herriak herritarrak eh irtenbidean engaiatzeko badira herritarak beak antolatutako barraukatela ta berengandik arte berdula eh bai proposamena eta bai irten bidea.